batitzaak uszpai xeitu behardea aragia ekoizten. Galdera Prokatza honekin hokin hasi dira Departamentuko Laborantza gambarak eramandako gugu eta egunak. Egan bezala araagitako beazlea genituen hor, baina zehatzago izateko blonda agazaren inguruan zen. Azken sei urteetan laborantsa gambarak eramandako la naagora aipatua izan da. Blonda agazaren geroa ardazarartuz. Sormarkka, sortua bada ere, badabire, alkarrekin lan egitea, BIako beki baloratzea, komunikazioa, inguramena, aragipikatzaen formakuntza eta laborarien geroa. Hori dena goraipatzen digu Micheli Jar B jaazleak hasiz, alkarrekin lan egiteaz. Bai, zenta merkatiak atxamaiten dituzu nomreikin. Badira somaitzu uh, saltzen dutenak, konsumadoer, direktuki, benen hori uh, gauza txipiki-txipiki bat da. Beherdu uh, merkatiak eta atxekitzeko, beherdu produksione onbat eranen dut nomrean aldetik eta kalitatzeko aldetik ere, ukan, ordean behar da elkartasun hori atxeki ortako erek. Eta ere, aztertu behitz horri zan, eh, bazirean uh, harakinak eman eta jatitzetako arduraduna, eta besta agian, ara, ara, blonda haragia ere atera penxatzen dugun betiko eskema hoietatek, egan beita usu pentsatzen duzte kashe edo antrekot uh, dela koiak, ega eh, blonda bati uneko uzazpia bakarrik ateratzen zaiola, e. eta beste guztia behar dela balorizatu, landu aztertu, eta hortara joan behar dela berrik ontzetara. Bai, bai. Suerte bat bat dugu, agaza horrikin, zenta agaza horrek baditu ditu anitz, bon, antrokosta hori, ba, ezte kasia ere, baina gainetekoak ere, iziari ona dela eta tendriak. Eta hortako, behar beste aragi mota horiek, haintzinat eta ezagi. Jakinez, bon, tendria diela eta etsobera gizeneikin, eta hona diela osarien Eta haragiari lotu ere hori, haipatzen zen ezo askin da formakuntza ere, hartzen tzen mm. formakuntza ere haraki nahi eh, eta jate txekiko ere, hori oituak direla behiki zumbaitekin lan egiteko eta ra, blonda ez dela beste behiak bezala edo ez dela formatu standagoetan eta hori ere badela lan eginek aiten duzun haragi hori gehiago balurizatzeko. Bai, uh, hori maleruzki, uh, bon, lan guzietan bezala dira, uh, eskulanetan, uh, izan dain uh, argin edo menuzer, edo, falta dira arakin uh, onak. Eta, bon, ez dakit ez dira sobera, uh, doikei ados uh, lan horren eta ikasteko, baina egia da, agaza horrek uh, baditu kalitatean itz, eta horren eta lantzeko behar da harakin ona, behar da norbait, Untza egiteko lana eta hori artiktizan horiek, falta dira, Falta dira, maleuzki agaza hogin eta haintzina arratzeko.